яку цей момент не вразив. Ну, розкрилося і що було написано на жіночому обличчі. Тільки це можу стверджувати, спокійно повідомила жінка. Липа. Дерево липа. Якісна робота, але підробка. Талановита містифікація, штучно зістарена новоробка. Вона стулила половинки яблука, а тоді знову їх розняла. Цього разу щось змусило жінку пильніше придивитися до його нутрощів. Вона віддала одну половинку Галі, а другу мало не нюшила, наблизивши до короткозорих очей. «Цікаво», – сказала нарешті. «Те, що я бачу, або дивний збіг, або жарт» а най... найімовірніше – відверта провокація. Хтось намагався повторити печатку пінзеля. Доволі невдала спроба. Вона провела пальцем по нерівній опуклості на внутрішньому боці яблука поруч із тим місцем, де насінини ховаються в чарунках. Приблизно така сама мітка є на плечі – вона підвела очі. «Якщо ви більш-менш обізнані з творчістю пінзеля?» Галя ствердно хитнула головою. «На плечі, але горі її мужності!» Галя знову хапливо кивнула, мовляв, знаю про таку скульптуру і про малюнок на її плечі. І миттю відчула роздратування від того, що намагається сподобатися співрозмовниці – чи що означає її запопадливість та скульптура лагідно провадила тим часом жінка, якій одначе здалося, що її співрозмовниця лише вдає себе обізнаною в цьому питанні, та фігура юнака викликає щире захоплення, бо напрочуд досконала. Але насправді вона має «Помітний ганж, опуклий малюнок на плечі, наче потворний знак від опіку, подібний до колоїдного шраму?» – додала Галя. «Саме так», – здивовано підтвердила хлопчача стрижка, лише тепер жінка повірила в обізнаність своєї співрозмовниці. «Тоді ви знаєте, про що йдеться, обличчя чоловіка». Ось що чітко прозирає на плечі скульптури. Це міг бути автопортрет скульптора, єдине зображення пінзеля. До таких автографів вдавалися майстри у XVIII столітті, хоча це тільки гіпотеза, до якої я ставлюся з неабияким сумнівом. А щодо вашого яблука, то хтось, знаючи про алегорію мужності, міг просто так пожертвувати. І тут Галя зрозуміла, жінка ж натякає, мовляв, майстерно виготовили підробку, тепер намагаються продати. Але це яблуко, Галя спробувала захистити його, вона воно... Має певні властивості, коли воно потрапило до нас із товаришками, то якимсь чином, не знаю, як саме вплинуло на наше життя, на певні важливі речі, розумієте? Воно звучить дивно, а все ж, ніби притягає сприятливі умови і обставини, розумієте, творить удачу і підтримку. Відтак те, чого прагнеш, справжується. Без власних зусиль. Нічого б, звісно, не вийшло, поспішила додати вона, але з іншого боку і без нього б не вдалося. Зрозумійте, відчувався певний взаємозв'язок, такий собі ланцюжок, думка, бажання, певні маніпуляції з яблуком, зусилля, результат. І з виразу жінчиного обличчя було зрозуміло, що вона лише з увічливості слухає, силкуючись приховати іронію в погляді, вона озирнулася на групу людей, що збиралися біля машини неподалік, столила половинки яблука, старанно припасувала одну до одної. Галя стежила за її акуратними рухами, розуміючи, що даремно спробувала ще раз перевірити свою версію про автора яблука. Принаймні тоді, коли це яблуко до нас потрапило, воно діяло як своєрідна чарівна паличка. Її слова пролунали геть переконно. А потім, усміхнулася жінка, а потім щось сталося. Воно ніби вичерпало свої чудодійні можливості. — А ви не ховайте його по коробках, — уже відверто сміялася хлопчача стрижка. — Дайте йому подихати повітрям, сонцем, відчути погляди людей, випустіть його на волю. Може, воно наче батаринка мусить зарядитися. Жінку гукнули. Вона рішуче озирнулася. На неї вже чекали біля машини. Дехто з приїжджих помітно пожвавішав і з полегкістю залишаючи непривітне місце. — Зрештою, можна показати вашу знахідку ще комусь? — Дякую, не варто. Хлопчача стрижка махнула рукою колегам, іду, і подала Галі яблуко. — Нам іще добучаче їхати. — А цей ваше яблуко не помічали? Схоже на Айву. Чомусь ця жартівлива заувага зачепила Галю. Ще й підбори туфель, не менш недоречних тут, ніж домашні капці, повсякчас угризали в землю. Вона переступала з ноги на ногу, як учениця біля дошки. Яка Айва? На вашому місці я принаймні спробувала б це перевірити. У галеному голосі прозвучали нотки такої переконливої впевненості, несподіваної,